Розділ шостий. Три дні по тому. Без теми. Привіт, Лео. Як життя? Усього найкращого. Еммі. П'ятнадцять хвилин по тому. Привіт, Еммі. У мене все гаразд. Дякую. Ви як? Лео. Вісім хвилин по тому. Теж непогано, дякую. Але ж спека, яка неймовірна. Хіба це нормально? Зараз лише кінець травня. Не пригадую, щоб колись наприкінці травня було 35. Не було такого, ні. Що у вас ще цікавого? Все гаразд? 20 хвилин по тому. Так, дякую, Емі. Все чудово. Ваша правда. Така температура раніше була наприкінці липня, може на початку серпня, та й то два дні на рік. Гаразд, може чотири чи п'ять днів. Але ж не в травні, хай йому грить. Я вам так скажу, через глобальне потепління це скоро буде найгарячішою темою. То не пусті балачки науковців. Думаю, доведеться нам звикнути до ще спекотнішої літньої температури. Три хвилини по тому. Так, Лео, різниця температур все екстремальніша. Як ви проводите ці спекотні дні й вечори? Чотирнадцять хвилин по тому. Та й бурі стануть сильнішими і інтенсивнішими, силові потоки, грязьові лавини, повені, а тоді знову посухи. Знаєте, що це означає? Неможливо визначити економічні і екологічні наслідки глобальної зміни клімату. П'ять хвилин по тому. Гавайські ананаси в Альпах, зобов'язання їздити з ланцюгами проти ковзання в Апулії, рисові поля на Фарерських островах, продаж антифризу для автівок у Дамаску, Колонії верблюдів у Мурманську, яхт-клуби в Сахарі. 18 хвилин по тому. У Шотландській Верховині скоро будуть без вогню смажити яєчню за умови, якщо кури на відкритій місцевості не перетворяться на кури-гриль і самі взимку не почнуть нести у кращому разі вже твердо зварені яйця. Дві хвилини по тому. Годів Лео. Гаразд, запитаю прямо. Як все пройшло? Тільки не питайте, дуже вас прошу, про що йдеться. Залишіть зайві літери і слова собі. Згода? Тринадцять хвилин потому. То ви про недільну зустріч із Змією. Дуже добре, просто чудово. Дякую, що запитали. Хвилину потому. Що значить, недільна зустріч? Була, може, ще й зустріч у понеділок? Вісім хвилин потому. Так, Емі, ми вчора ввечері знову зустрічалися, вечеряли в італійському ресторані. Знаєте, Ля Спеція на Кенієнштрасе. Там у них ще причудовий внутрішній дворик, у таку спеку просто ідеальний, а надто грала спокійна, приємна музика і подавали чудесні вина з п'ємонту. Щиро рекомендую вам цей ресторан. 50 секунд по тому. То що між вами спалахнула іскра? Вісімнадцять хвилин по тому. «Іскра?» – знову ці технічні вирази. «Знаєте, ви краще спитали би Мію самі. Вона ж одна з ваших найкращих подруг. Хоча сама вона каже, що таки ваша найкраща подруга. Емі, я вже хочу йти спати. Завтра спишемося, гаразд? Сподіваюся, у вашій спальні непекельна спека». Три хвилини по тому. «Лео, ще ж не пізно. Маєте якісь плани? Зустрічаєтеся з Мією?» Якщо побачите її сьогодні, то передайте, будь ласка, нехай мені зателефонує. Я ніяк до неї не можу додзвонитися. Бажаю вам приємної спекотної ночі і гарно розважитись, Еммі. І ще порада. Ви неодмінно маєте поспілкуватися на тему глобального потепління. Ладно, закластися, Мія слухатиме вас годинами. Так захопливо ви розповідаєте. Дві хвилини по тому. Мію, я побачу лише завтра. Сьогодні я надто знесилений і хочу лягти спати. Добраніч. Вимикаю комп'ютер. Лео. Тридцять секунд по тому. Добраніч. Три дні по тому. Без теми. Еммі, визираєте зараз із вікна. Моторошно, а геш. Для мене буря з градом, наче провісниця кінця світу. У небі висить химерна жовта пелена, потім з'являється темно-сіра запона, а тоді з гуркотом в одну мить на землю ринуть біленькі камінці. Як називається той фільм, де падає дощ з жаб, ропух чи курей? Пригадуєте, може? Усього найкращого. Лео. Півтори години по тому. Колгосп тварин, королі жабеня, смажені курчата з кентукі. Лео, ці ваші листи про тварини і природу після триденного мовчання зводять мене з розуму. Пишіть про таке комусь іншому, зробіть, ласку. Не для того я півроку була вам вірною в листуванні, просиджувала щодня годинами біля комп'ютера, щоб ви мені оце зараз розповідали про зливи та химерну жовту пелену в небі. Маєте щось розповісти – розповідайте. Хочете про щось запитати – запитуйте, а витрачати час на розмови про погоду я бажання не маю. Вам, Мія, так памороки забила, що ви, окрім Граду, нічогісненько не бачите? І ще кілька запитань, коли вже зайшла мова. Ви їй сказали нічого не розповідати про ваші зустрічі? Що за пубертатні замовчування? Що за дурні таємниці? Що за дитячі ігри? У мене зникає всяке бажання спілкуватися з вами. Лео, я кажу це цілком серйозно і відверто. Приємного дня, Еммі. Дві години по тому. «Люба Емі, я знаю Мію всього лише тиждень. Ми зустрічалися чотири рази. Ми сподобались одне одному і чудово одне одного розуміємо в багатьох питаннях. Проте зараз надто рано оцінювати, як розвиватимуться наші з нею стосунки. І так само рано витягати все це назовні. Розумієте, про що я? Ми з Мією маємо спершу з'ясувати власні почуття, а саме... Що виникло як наслідок ситуації, в якій ми познайомилися? Що є актуальним лише на цей момент, а що може мати майбутнє? На ці запитання кожен може відповісти лише для себе сам. Тому я прошу вас, емі бути терплячою. Згодом я вам усе розповідатиму, а що стосується Мії, то, гадаю, вона думає приблизно так само, поза як ви її найкраща подруга. Дайте нам трохи більше часу. Сподіваюся, ви розумієте мене. Усього найкращого, Лео. Десять хвилин по тому. Любий Лео, ви мене зараз не бачите і не чуєте, а тому повідомляю, що наступні слова я вимовляю абсолютно спокійно та стримано, повільно, обережно, нікого не шкребу, ні на кого не верещу, не поводжуся агресивно, ні-ні. У свої слова я вкладаю лише миролюбство та увагу. Лео. Ще ніколи в житті я не читала такого паскудного листа, як оце від вас щойно отримала. Бувайте здорові. П'ятнадцять хвилин по тому. Мені дуже прикро, Еммі. У такому разі, мабуть, краще зробити паузу в листуванні. Коли знову матимете бажання поспілкуватися з рупором вашого зовнішнього світу, сміливо пишіть мені. Усього найкращого, Лео. П'ять днів потому. Туга, за. Привіт, Лео. Як у вас справи з розвитком стосунків? Ви з Мією хоч трохи розібралися у своїх почуттях? Вже знаєте, що є актуальним лише на цей момент, а що може мати майбутнє? Чи зміг кожен відповісти на питання лише для себе сам? Я тужу за старим Лео, який висловлював свої думки і почуття. Я так за ним тужу. Приємного дня. Гадаю, що ви вже все знаєте. Після того, як я помітила, що Мія сама вже не знає, що мені слід казати, то попросила її розмови про Лео Ляйків вважати табу між нами. Три години по тому. Люба Емі, у своєму останньому листі ви соромливо змовчали про один важливий момент. Якщо моя інформація вірна, то саме ви кілька днів тому заявили своїй подрузі таке. Або ти розповідаєш мені про себе і Лео все, або нічого. У другому випадку я роблю висновок, що ми даємо нашій багаторічній дружбі тайм-аут на кілька місяців. Емі, що з вами таке? Я вас аж ніяк не розумію. Саме ви звели мене змією. Вам конче знадобилося нас познайомити. Ви побачили в нас ідеальну пару. То чому ж ви тепер така цинічна, така розгнівана? «Ви були так упевнені в додатку до свого внутрішнього життя, своєї власності поза межами родини, наймення Лео? А тепер ви гніваєтеся, бо вважаєте, що віддали своє віртуальне майно найкращій подрузі?» Емі, кілька місяців поспіль ви були мені найближчою людиною. Я тішився, і досі тішуся, що наші спроби зустрітися фізично не вдалися». Мені однаково, як ви виглядаєте, допоки я можу бачити вас такою, якою бачити хочу. Я вдячний, що не мушу дізнаватися, що насправді ви геть не схожі на мою героїню Еммі з мого віртуального роману в листах. І там ви досконала, найвродливіша в усьому світі жінка, з якою не зрівняється жодна інша. Утім, Еммі, саме через це для нас більше не існує злету. Решта відбувається за межами наших моніторів. Мія, найкращий цьому доказ. Я хочу бути щирим. Спершу мене образило те, що ви хотіли мене з нею звести. Моя перша з нею зустріч була радше актом спротиву вам, Еммі. Проте я худко зрозумів, у чому відмінність між вами та нею. Еммі, ви навіть не наважуєтеся описати мені своє піаніно, поза як йому в моєму світі нічого робити. А Мія сидить на відстані півметра від мене за столиком і намотує на виделку спагеті з песто. Коли вона повертає голову, я відчуваю порух повітря, що від цього виникає. Я можу її бачити, чути, відчувати на дотик і запах. Мія – реальність. Еммі – фантазія. Причому обидві мають свої переваги і недоліки. Бажаю вам приємного вечора, ваш Лео. Тридцять хвилин по тому. Моє піаніно чорного кольору, прямокутне, виготовлене майже повністю з дерева. Зверху виступає горизонтальна частина. Якщо підняти чорну заокруглену спереду кришку, побачиш клавіші білі й чорні. Власне, я мала б знати на пам'ять, скільки яких клавіш, але, на жаль, мушу спершу порахувати. Можна я пізніше повідомлю вам кількість лево. Принаймні білі клавіші ширші і їх більше, коли я натискаю на клавішу чути звук. Точно не знаю, звідки саме він долинає, неможливо одночасно грати і спостерігати. Ще важливішим є тон. Коли я обираю клавішу ліворуч, тон радше буде низьким. що ближче клавіша до правої частини, то вищий звук. Якщо натиснути багато разів на різні чорні клавіші, то звучить проста китайська мелодія на кшталт далекосхідної дитячої пісеньки. Якщо хочете, щоб я розповіла більше про білі клавіші, дайте знати, Лео. Тепер начебто розповіла вам найважливіше про своє піаніно. Так, я наважилася описати своє піаніно. Я віддана вам, Еммі. П'ять хвилин по тому. Це просто чудово, Еммі. Тепер, гадаю, можу уявити собі ваше піаніно. Так, ось воно, просто перед моїми очима. А усі ви, Еммі, сидите та рахуєте клавіші. Дякую за це видовище. ніч. Годину по тому. Привіт, Лео, це знову я. Мені не спиться. Насправді навіть не знаю, що вам сказати. Мені сумно. Я була переконана, що Мія зблизить нас, та, очевидно, вона навпаки віддаляє нас одне від одного. Я навіть не можу за це на неї гніватися, поза як уся ця затія моя ідея. Буду з вами відвертою. Я лише хотіла, щоб ви познайомилися. Я ж ніяк не бажала, щоб сходилися. Для мене ви не були і не є ніякою ідеальною парою, я була впевнена у вас, Лео. Я вважала, що добре вас знаю. Я й гадки не мала, що ви в неї закохаєтеся. Безсумнівно, мія приваблива, але вона майже цілковита протилежність мені. Вона спортивна, сильна, м'язиста, жиляста. У неї кожна родинка нетренована. У неї, мабуть, волосся під пахвами з м'язової маси. Через грудну клітину не видно навіть грудей. Її шкіра, що виблискує на сонці, цілий завод з переробки кокосової олії. Мія уособлює фітнес. Мабуть, навіть секс глине і парне тренування м'язів тазу з положення лежачі та з перервами у вигляді відпочинку після оргазму. Вона створена для серфінгу, лікувального голодування, марафону в Нью-Йорку. Та вона не створена для Лео, так я думала, принаймні. Вас, Лео, я вважала іншим. Жадати Мію означає нехтувати мною. Чи можете ви усвідомити, як це мене пригнічує? Десять хвилин по тому. А хто каже, що я жадаю Мію? Хто каже, що вона жадає мене? Дві хвилини по тому. Отакої. Ви, ви це кажете. Ще як кажете. Як жахливо це звучить. Жахливіше, ніж у вашому бридкому, відразливому, ми маємо спочатку з'ясувати власні почуття. Листі це взагалі звучати не може. Ви кажете, ми чудово одне одного розуміємо в багатьох питаннях. Фу. Такого я від вас аж ніяк не чекала, Лео. П'ять хвилин потому. тому. Але ж це чистісінька правда. Ми чудово одне одного розуміємо в багатьох питаннях. Тут немає жодного слова брехні. Ми чудово розуміємо одне одного, до прикладу, у спільних поглядах, спостереженнях та оцінці вашої персони, моя дорога Еммі Ротнер. Три хвилини потому. тому. Ага, ще скажіть, що ви з нею не спали. Чотири хвилини по тому. ви знову намагаєтеся дивитися на речі очима чоловіків, адже так? Не відходьте від теми розмови. Спав я змією чи ні, це неістотно. П'ятдесят п'ять секунд по тому. Неістотно? Тільки не для мене. Хто спить з змією, ніколи не спатиме зі мною, навіть у думках. Я цілком серйозно. Дві хвилини по тому. Не обмежуйте наші стосунки лише тим, що ми час від часу спали одне з одним, подумки. 50 секунд тому. Ви час від часу спали зі мною, подумки? Вперше про це чую, хоча звучить непогано. Одна хвилина тому. До речі, про спати. Цього разу фізично. Добра ніч, Емі. Зараз друга година ночі. 30 секунд тому. Так, чудово, як у старі добрі часи. ніч Еммі. Наступного ранку. Тема про секс, ані чи чирк. Доброго ранку, Лео. Що ж то за спільні погляди на мою персону ви з Мією поділяєте? Що про мене розповідала Мія? То ви вже знаєте, якою саме з трьох Еммі з 37-м розміром взуття є я? Чи я, принаймні, та Еммі, щодо якої ваша сестра стверджувала... «У цю ти закохався б?» Півтори години і по тому. «Еммі, ви не повірите, але ми розглядали не вашу зовнішність, а внутрішні якості. Я з самого початку дав зрозуміти Мії, що не хочу знати, як ви виглядаєте. На що вона відповіла? І дарма. Вона справді хороша подруга. Мія, звісно, від початку знала, що ви не хотіли б, щоб ми з нею зійшлися. Наші ролі були нам цілком очевидні». Ми посиділи одне навпроти одного хвилин десять і склали союз у справі Еммі Ротнер. Двадцять хвилин по тому. А тоді на зломанні ви одне в одного закохалися. Хвилину потому. тому. Чому ви так вирішили? Вісім хвилин по тому. З ваших слів, Мія сидить на відстані пів метра від мене за столиком і намотує невиделку спагеті з песто. Як мило. Коли вона повертає голову, я відчуваю порух повітря, що від цього виникає. Ну капець. Я можу її бачити, чути, відчувати на дотики, запах. О, це щось. Мія реальність. Як вишукано. Знаєте, Лео, якби це була Марлен, я б пробачила. Вона була задовго до нас і має право на вас. Але порух повітря, коли Мія повертає голову, це вже занадто. Я теж хочу повернути голову, щоб ви, майстра Лео, відчули порух повітря. Гаразд, слова про майстра Лео забираю назад. Що такого особливого в поруху повітря від оберту голови міє чого немає в моєму? Повірте мені, Лео, я можу творити прекрасні порухи повітря, коли повертаю голову. 20 хвилин потому. тому. Ми розмовляли також про ваш шлюб. Три хвилини потому. тому. Отакої. Ви знову до своєї улюбленої теми? І що ж, каже Мія, вона вам повідомила, що не терпить Бернарда? П'ятнадцять хвилин по тому. Ні, такого вона не казала. Про нього вона казала лише хороше. Вона каже, що ваш шлюб – справжній зразок для наслідування. А ще каже, що це навіть химерно, але у вас вдома все чудово. Мія стверджує, що відколи Еммі та Бернард поєдналися у шлюбі, Еммі більше не має слабких сторін. Вона навчилася себе подавати. Коли вони з Бернардом і двома дітьми кудись приходять, всі одразу зауважують, яка ідеальна в них родина. Усі сміються, усі привітні, усі щасливі. Вам та вашому чоловіку не потрібні навіть слова, між вами цілковита гармонія, навіть діти сидять поруч і обіймаються. Абсолютна ідилія. Друзі, у яких погостювали ротнери, одразу квапляться до сімейного консультанта, каже Мія, щоб з'ясувати, що саме роблять неправильно. Адже відчуваєш себе цілковитим невдахою на їхньому тлі. Бо ж твій партнер і не так тебе підтримує, і зовні не так виглядає, або й те, і інше. Або ж твої діти справжнісінькі розбишаки, або ж усе це вкупі. А в когось взагалі нічого немає. От як у Мії, каже Мія. Хоча лише в порівнянні з Еммі власне життя їй видається жахливим. Вісімнадцять хвилин по тому. Так, я знаю, що про мене мій шлюб і моє родинне життя, думає Мія. Вона не любить Бернарда, бо відчуває, наче він щось у неї забрав мене її найкращу подругу. А вже ж, Гареції, бери, вона шкодує, що мені більше не ведеться так кепсько, як їй. Принаймні, не настільки погано, щоб я їй плакалася. Наша дружба зробилася однобокою. Раніше у нас були спільні теми, спільні турботи, спільні вороги, наприклад, чоловіки та їхні вади. О, тут було про що розмовляти. Та відколи в моєму житті з'явився Бернард, все змінилося кардинально. Я не можу сказати про нього нічого поганого, якби навіть і дуже хотіла. Немає сенсу перейматися якимись дрібницями лише з почуття солідарності. Ми просто зараз перебуваємо в абсолютно відмінних життєвих ситуаціях. Ось у чому полягає проблема між мною та Мією. П'ять хвилин по тому. Мія каже, що є лише одна єдина річ, яка аж ніяк не пасує до досконалої родинної ідилії Ротнерів. Вона принаймні не може собі це пояснити. Навіть попри те, що вона багато разів з вами про це розмовляла. Десять секунд по тому. Про що саме? Сорок секунд по тому. Про мене. 30 секунд по тому. Про вас. П'ятнадцять хвилин по тому. Так, Емі, про мене, про нас. Мія не розуміє, чому ви мені пишете, як пишете, що пишете, і як часто ви це робите. Вона не розуміє, чому для вас настільки важливий контакт зі мною. Вона каже, Еммі не бракує нічого, ну просто нічогісінько. Коли у неї неприємності, то вона знає, що в будь-який час може звернутися з цим до мене чи до іншої подруги. Коли забажає самоствердитись, то має просто пройтись раз пішохідною зоною. Коли хоче пофліртувати, то може під час прогулянки роздавати чоловікам номерки і по черзі їх викликати. Для усього цього їй не потрібен постійний друг з листування, який забирає так багато часу і сил. Так, Мія не розуміє, навіщо ви зі мною спілкуєтеся, навіщо я вам взагалі здався. Дві хвилини по тому. Лео, ви цього теж не знаєте? Дев'ять хвилин по тому. Чому ж? Навпаки, гадаю, що дуже добре знаю. Я намагався пояснити Мії, що я для їмі щось на кшталт філії своєрідне відволікання від родинної рутини. А ще я той, хто її цінує та любить, не вимагаючи присутності. Вона має лише писати, ото й усе. Цих пояснень мії недостатньо. Еммі не потребує жодного відволікання. Заради відволікання вона не витрачала б так багато часу. Якщо Еммі витрачає час і зусилля, то вона чогось хоче. А якщо Еммі чогось хоче, то хоче не просто багато, Якщо Еммі чогось хоче, то вона хоче все. Три хвилини по тому. Можливо, Мія не так уже й добре мене знає, Лео. Яке все я можу від вас хотіти. Я ніколи не їла з вами спагеті з песто. Я жодного разу не повертала голову, щоб ви відчули порух повітря, любий Лео. Тут моя подруга Мія, звісно, мене випереджає. І я не бажаю знати, наскільки ближче ви з нею підійшли до всього, ніж зі мною. Хвилину тому. Тішуся, що як виняток цього ви знати не бажаєте. 50 секунд по тому. То наскільки ближче ви з нею підійшли до всього? Дві хвилини по тому. Це залежить від того, що означає все. 55 секунд по тому. Ось бачите, Лео, оце та ваша славетна відповідь, що виправдовує зусилля, витрачені на листування з вами. Так можете й передати моїй подрузі Мії. Коли ви знову зустрічаєтеся? Сьогодні? Три хвилини по тому. Ні, сьогодні мене колеги запросили на вечерю, тож я мушу вже потроху збиратися. Бажаю вам приємного вечора, Еммі. 45 секунд по тому. І що, Мію з собою не берете? Отже, вона не так уже й близько до всього з вами. Хвилину по тому. Ні, Еммі, не так близько, якщо вас це заспокоїть. 40 секунд по тому. А вже ж заспокоїть. 50 секунд по тому. Еммі, Еммі, Еммі. Наступного дня. Лео, я завтра зустрічаюся з Мією. Еммі. Десять хвилин по тому. Привіт, Еммі. Радий за вас, радий за Мію. Лео. 50 секунд по тому. Більше на думку нічого не спадає? «Двадцять хвилин потому. Емі, що ви собі там понавигадували? Думаєте, я вже маю панікувати? Сьогодні не батьківський день у школі. Я не прогулював уроки. Мія не моя вчителька, а ви не моя мама. Отож, боятися мені нічого». «Три хвилини потому. тому. Лео, якщо ви з Мією, ви знаєте, про що йдеться, то краще б я дізналася про це сьогодні від вас, аніж завтра від Мії. То що, розповісте?» Чотири хвилини по тому. Чи сплю я змією? А може, Мія взагалі не хоче, щоб ви знали, якщо це насправді так? Півтори хвилини по тому. Якраз ви не хочете, щоб я знала. Але, Лео, я це знаю. Так, як ви оце пишете, пише лише чоловік, який змією спить. Тринадцять хвилин по тому. І для вас це буде справжньою катастрофою? У такому разі весь ваш зовнішній світ поринив неспокій? Чи це просто давня гра з дитинства? Я не можу цього мати, то нехай моя найкраща подруга цього не має. Чотири хвилини потому. Ви до цієї теми ще не дозріли, тож давайте її облишимо. Зичу вам приємного дня. До зв'язку. Еммі. Десять хвилин по тому. Ви теж бували й у ліпшому гуморі. Так, до зв'язку. Наступного дня. Тема «Мія». «Привіт, Лео. Я зустрічалася з Мією». «Тридцять хвилин по тому». «Так, Емі, я знаю, ви вже анонсували зустріч». «Дві хвилини по тому». «Хіба вам не кортить дізнатися, як усе пройшло?» «Чотири хвилини по тому». «Хороше запитання, та я можу обирати з-поміж двох варіантів. Або перше, Мія мені все розповість». Або друге, ви, Еммі, все мені зараз викладите. Мій вибір – друге. Хвилину по тому. А от і ні, любий Лео. Запитайте Мію, як усе пройшло. Приємного завершення дня. Сім годин по тому. Добраніч, Еммі. Сьогодні ви на себе не схожі. Наступного дня. Тема «Еммі». «Люба моя подругу за листуванням, я вас образив? Чому? Мія розповіла вам щось таке, чого ви не хотіли чути?» Дві з половиною години по тому. «Лео, ви чудово знаєте, що мені розповіла Мія. Ви також знаєте, чого мені Мія не розповіла». «Так, він дуже милий. Так, ми добре одне одного розуміємо. Так, частіше тепер бачимося. Так, часом і досить пізно. Усміхається, хихоче. Так, він справді нічогенький. Усміхається. Так, з таким чоловіком зітхає. Можна, робить замріяний вираз обличчя. Але ж, Еммі, хіба не байдуже, чи ми займалися сексом? Яка різниця? О, Еммі, чому у тебе все завжди зводиться до сексу? Ну і так далі». Чоловіче добрий – це не Мія, бо ж та Мія, яку я добре знаю, годинами говорить про секс. Вона описує кожен м'яз, для чого і коли він використовується, прямо чи опосередковано, хай навіть лише як глядач чи слухач. Окремий оргазм, що триває 5 секунд, Мія може розкласти на 7 кроків з медичної точки зору та ще й додати до цього таблички з урахуванням витрачених калорій. Оце Мія. А знаєте, хто не Мія? О, Емі, чому у тебе все завжди зводиться до сексу? Це ніяка не але а Лео на сто відсотків. Лео, що ви з нею зробили? Навіщо? Розгнівати мене? Тринадцять хвилин по тому. Мія вас не питала, чому ви так затято допитуєтеся, чи займався я з нею сексом. Чи вона вам не казала, що не питає, наскільки часто ви зі своїм Бернардом займаєтеся сексом? Гаразд, своїм перед Бернардом забираю. «Мія питала вас, чого ж ви, власне, хочете від Лео? Питала? І що ви їй відповіли?» «П'ятдесят секунд по тому. Я хочу від нього листів, але не таких. Півтори хвилини по тому. Іноді листи не обирають. Три хвилини по тому. А я не хочу обирати. Я хочу, щоб вони просто були гарними». Лео, раніше ви писали мені такі гарні листи, а відколи ви почали займатися сексом Змією, ви більше нічого мені відверто не кажете. Так знаю, я сама винна, не варто було зводити вас. Я помилилася. Вісім хвилин по тому. Люба Емі, обіцяю вам, що отримуватимете від мене й надалі гарні листи. Змією чи без. Утім, не сьогодні. Не йду до театру, не Змією, а з сестрою та кількома друзями. Приємного вечора, Лео. Вітання від мене, піаніно. П'ять годин по тому. Лео, ви вже повернулися з театру? Я не можу заснути. Я вам уже розповідала про північний вітер. Не зношу, коли дме північний вітер, а у мене відчинене вікно. Як гарно було б, якби ви написали мені кілька слів. Просто напишіть, то зачиніть вікно, а я зауважила б, не можу спати, коли вікно зачинене. 5 хвилин тому. Ви спите головою до вікна. 50 секунд тому. Лео, звідки вам це відомо? Так, я сплю головою до вікна. 45 секунд тому. А якщо повернетеся на 180 градусів і спатимете ногами до вікна? 50 секунд тому. Ні, так не можу. Інакше мені бракуватиме маленького нічного столика з лампою для читання. Хвилину тому. Читайте, а потому перевертайтеся і спіть ногами до вікна 40 секунд по тому. Якщо я перевертатимусь, то знову прокинуся і муситиму читати, щоб заснути. Але ж мені бракуватиме тумбочки з лампою для читання. 30 секунд по тому. То поставте її з іншого краю ліжка 35 секунд по тому. Не вийде. Провід закороткий. 40 секунд потому. Прикро, але маю подовжувач. 25 секунд по тому. будь ласка, електронною поштою. 45 секунд по тому. Гаразд, надсилаю у прикріпленому файлі. 50 секунд по тому. Дякую, отримала. Подовжувач просто супер. Зараз увімкну. 40 секунд по тому. Дивіться тільки не зашпортайтесь уночі. 35 секунд по тому. Не хвилюйтеся, я спатиму міцно завдяки вам і вашому подовжувачу. Хвилину по тому. А тепер північний вітер нехай дме собі. 45 секунд по тому. Лео, ви мені дуже подобаєтеся. Ви чудово захищаєте мене від північного вітру. 30 секунд по тому. Ви мені також дуже подобаєтеся, Люба Еммі. Добраніч. 25 секунд по тому. Добраніч. Солодких вам снів. Наступного дня. Без теми. Добрий вечір, Аймі. Ви сьогодні чекали, що я першим напишу, а вже ж? П'ять хвилин потому. тому. Лео, я майже завжди чекаю, що ви напишете першим, але майже завжди марно. Ось цього разу витерпіла. Як вам ведеться? Три хвилини потому. тому. Дякую, у мене все гаразд. Щойно розмовляв з Мією, і ми вирішили вам усе розповісти. Якщо ви ще бажаєте знати, звісно. Вісім хвилин потому. тому. Про це я дізнаюся лише тоді, коли все знатиму. Адже ви так анонсуєте розмову, що я вже сумніваюся, чи насправді бажаю про все довідатись. Якщо це буде історія кохання з вагітністю, подорожю до Венеції та бучним весіллям, то краще пожалійте мене. Я вже сьогодні посварилася з клієнтом. До того ж у мене починається місячне. Чотири хвилини по тому. Ні, це аж ніяк не історія кохання. Ніколи нею не була. Мене відверто дивує, що ви в цьому сумнівалися. До того ви були впевнені в успіху вашого задуму. А вже ж ваш задум саме в цьому проблема. То що, розповідати все докладно? Шість хвилин по тому. «Лео, це не чесно. Ні в чому я не була впевнена. І взагалі не було ніякого задуму. Я наперед взагалі не міркувала, що може статися, коли ви познайомитеся з моєю подругою. Мені було просто вкрай цікаво, що скаже вона і що скажете ви. Лише коли ви сказали, точніше, не сказали, я відчула, наскільки мені не подобається те, що ви сказали. Точніше, не сказали. Ви та Мія. Можете спокійно розповідати далі, тепер вже байдуже. Найважливіше ви вже написали, це не історія кохання. Гірше не буде. Півтори години по тому. ми вперше зустрілися в неділю в кафе і, звісно ж, одразу збагнули, чому ми зустрілися. Не через нас, а через вас. Ми не мали жодного шансу зблизитися, закохатися одне в одного. Ми були протилежністю призначених одне одному людей. Ми від початку почувалися вашими маріонетками, шаховими фігурами, якими ви, Люба Емі, охоче маніпулювали. Тільки ми не розуміли сенсу гри. Ми й до сьогодні його не розуміємо. Знаєте, Емі, ваша подруга вас дуже поважає. Вона захоплюється вами і навіть заздрить вам. Це мало ще збільшити мій інтерес до вас. Якщо так, то навіщо? Я мав дізнатися, наскільки досконалою є ідилія вашого родинного життя? Навіщо? Яким чином це стосувалося нашого з вами листування? Це заважає дути у ваше вікно північному вітру, який не дає заснути? Мія. Вона взагалі не могла розібратися з вами і вашими бажаннями. Вона відчула лише одне з самого початку. Я для неї табу. На шиї я носив табличку з написом «Належить Еммі. Торкатись заборонено». Роль Мії зводилася до того, щоби про мене розвідати. Вона мала докладно вам про мене розповідати, показати мій інший, фізичний, невідомий вам бік, щоб ви отримали цілісну картинку. Утім, Еммі, ми з Мією не були готові виконувати задумані ролі, тож ми вирішили зіпсувати вашу химерну гру. Так, ми були свавільні, Ми не закохалися одне в одного, але переспали. Нам було добре, нам обом сподобалось, і ніхто ні про що не шкодує. Між нами не виникло пристрасті, не спалахнуло палкого бажання, серце не завмирало від кохання, але нас цілком задовольнило зробити це вам на зло. Що може бути простіше? Ми не аби як на вас розгнівалися, отож ми зіграли у власну гру у вашій грі, Еммі. Одного разу це спрацювало, другого – ні. Можна тривалий час спати з кимось, але не можна цього робити проти когось третього і ми з Мією зрозуміли, що між нами нічого не виникне. Ми й надалі охоче бачилися, нам приємно було спілкуватися, і так, ми подобалися і досі подобаємося одне одному. А ще нам було приємно тримати вас, Еммі, навіддалі. То було наше маленьке покарання за вашу зарозумілість. Ось така історія. Мені дуже цікаво, чи ви її зрозумієте і як перетравити моя любоподруга за листуванням. Вже запізно. Місяцю повні, бачу. Північний вітер стих. Можете спати головою до вікна. ніч. Два дні по тому. Без теми. Люба Емі, я почуваюся жалюгідно, коли змушений два дні висіти у повітрі, як я зараз вишу, бо ви мене підвісили. Настійно вас прошу відповісти мені. Ви цілком можете грубо опустити мене на землю, але не залишайте отак висіти в повітрі. З повагою, ваш Лео. Наступного дня. Тема – спроба перетравити. Привіт, Лео. На волейболі Йонас вивихнув собі руку, а тому ми дві ночі провели в лікарні. Такий ось передсмак родинної ідилії. А тепер повернімося до перетравлення. Я неодноразово намагалася перетравити ваш лист, але мене все нудило і нудило від нього. Тепер це просто каша без особливого смаку. Ви питали, чи хотіла я, щоб ви дізналися від Мії, як я досягаю досконалої родинної ідилії? Любий Лео, ви з Мією дуже сильно помилилися. Моє родинне життя щасливе, але аж ніяк не досконале. Саме по собі родинне життя нічого спільного з досконалістю немає, а лише з витримкою, терпінням, толерантністю і вивихнутими ручками діток. З вашого дозволу, я, як виняток, зверну увагу на свій багатолітній досвід, якого, на жаль, не маєте ні ви, ні Мія. Родинна ідилія – це оксюморон, себто два поняття, що виключають одне одного – або родина, або ідилія. Що ж, а тепер кілька слів стосовно вашої гри у грі. Ви стрибнули в ліжко до Мії, бо обоє на мене гнівилися? Дитячий садок їй, бо давно я з таким не стикалася. Лео, Лео.